Még pedig biztosan ismeritek nagyon sokan a Efézusi levélnek a hatodik fejezetét. Ha csak így szokták mondani, hogy Efézus 6, akkor ugye az hat, 6 az úgy kezdődik, hogy gyermekek rendgevelmeskedjetek szüleiteknek az úrban. Nem mindig ezült az Efézus 6 az a lelki fegyverek, és, és mindig ez ugrik be az Efézus 6, hogyha valaki azt mondja, hogy Efézus 6. És látom, tök jó ez a gyülekezet, annyira szeretem ezt a gyülekezetet, mert már mindenki nyitja az Efézus hatnál. Bibliáját, mert éppen ezt akartam kérni, hogy szeretném az igét egyben így elolvasni, és akkor majd egy versről versre elmondani nektek mindazt, amit így Istentől kaptam az egész igéről. Ja, mikor ideértem az Efézus olvastam az Efézusi levelet valamikor a közelmúltban, akkor úgy ültem, hogy na igen, most jön az az igeszakasz, amit majd úgy valahogy átfutok, mert már ezt ismerem meg, tudom meg, stb., és a, eddig mindig a fegyverekre koncentráltam, és így megakadtam a tízesvársony. És onnantól kezdve valahogy Isten így meg, megakasztott engem ennél, és elkezdett üzenni ezen az e, igény keresztül nagyon sok mindent, hogy mit, mit is jelent ez. E, és kiderült, hogy nekem nem is azt jelentette eddig. De szeretném ezt a bizonyságot megosztani. Olvassuk a Efézus 6.10-től 18-ig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon és mindent leküzdve megállhassatok. Áljatok meg tehát felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megugazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyílát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért. Imádkozzunk. Ó, Jézus, én nagyon kérlek, te megígérted, hogy, hogy adsz bölcsességet, adj nekem most bölcsességet, és megígérted, hogy ad, adod a szent lelkedet, és adj most nekem a te szent lelkedből, Gyere, Uram, és kenj föl engem, Uram, és kérlek, Uram, a te szent lelkedért, hogy nyis meg a szíveket, Uram, köszönjük a te üzenetet, hogy neked mindig van üzenetet számomra, minden, minden napon van, mindig van egy üzenetet számunkra, és, és csak így kérlek, Uram, mi most is taníts, építs fel minket. Amen. Szóval végül pedig erősödjetek meg az urban és az ő hatalmas erejében. Rájöttem arra, hogy a, az efézusi levélnek ez a rész, a fegyverek, ezek nem értelmezhetőek enélkül a tízes vers nélkül, vagy legalábbis nem jó értelmezni ezeket enélkül a vers nélkül, ezért úgy mondanám ezt a tízes verset, hogy egy kulcsvers a fegyverek megértéséhez. ugye? Sokszor idézik a Efézus 6-ot, és én ahol eddig hallottam így az Efézus 6-ból a lelki fegyvereket idézni, akkor ugye mindig egy ilyen harci birkaságra buzdítást. Testvérek, nincs hitet, higgyél, higgyél, az a hit pajzs, az, az egy pajzsa, hit, higgyél, higgyél, legyen nagy hited mondták, hogy, hogy ugye bizonyságtétel. Mondjátok meg testvérek egymásnak, ha láttok egy bűnt, akkor menj oda és mondd rögtön neki, nyomjad, nyomassad, Mennyi, mennyi? Ugye a vékessége evangéliuma a hirdetésének, a saruja, ugye, hogy mennyi neked menned kell ennyit, annyit, bizonyságot kell tenned, mert nem jó az életed, hogyha te nem teszelet bizonyságot. Tehát mindig egy ilyen, ami persze részben igaz, de mindig egy ilyen, ilyen módszerek oldaláról indult el az egész dolog. Pedig Ugye az egész Efézusi levél, a hatodik fejezetben mindenképpen a fegyvereknél nem szabad elfelejtenünk, hogy, hogy nem technikákról beszél itt Isten, nem egy viselkedés fogja nekem az erőt, a, a megszentelődést, a megerősödést, a védelmet nyújtani, hanem maga Isten jelenléte fogja. Ezért nagyon jó, hogy ez nem csupán úgy kezdődik, hogy hogy vegyetek fel a fegyvereket, hanem végül pedig erősödjetek meg az urban és az Ő hatalmas erejében. És hogy ez mennyire fontos, és mennyire ö, a fegyverek azok egy különböző megnyilvánulásai annak, hogy Isten adja az erőt, és a, Isten adja az Ő jelenlétének áldásait. A, nem kell odalapoznotok, felírtam csak, hogy a János ö, evangéliuma első fejezetének 12-13. verse azt mondja, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Isten tehát a forrása annak, hogy erőt, hatalmat, bölcsességet, védelmet adjon nekünk, örök életet adjon nekünk. Ő a forrása, és ő is a célja ennek az egésznek. Apcsel 18 8 Erőt kaptuk, miután a Szentlélek eljön hozzátok. Nem azt mondja Isten, hogy hogy figyeljetek, csináljátok ezt és azt, és akkor, akkor majd erősek lesztek, mert azt mondja Isten, hogy jövök hozzátok. Jövök hozzátok, és én magam fogom nektek jelenteni az erőt. Nem, a, nem az a fogja jelenteni nektek az erőt, ahogyan éltek, hanem én, az én jelenlétem fogja jelenteni az erőt. És kicsit ez a végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Nekem egy ilyen párhuzamként ugrott be a Róma 1136 Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Mondhatnánk akár úgy is, hogy talán lehet, hogy ezt a kettőt, ö, sőt, ezt ide, ide ö, írtam a jegyzetem ö, láblécébe, ezt a tőle, általa és érte van minden, mert jó az, amikor egy-egy fegyvert így megnézel, és akkor, akkor tőle, általa és érte benne erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Mert mi történik akkor, hogyha nem ezt tesszük, akkor tulajdonképpen vallásosak leszünk, mert azt mondjuk, a vallásos ember gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő felvesz magára bizonyos gyakorlatokat, és abba kezd el bízni. A gyakor, akár még vallásként lehet az ig olvasás is, amikor azt mondod, hogy minden nap úgy egy órát el kell olvasnom, és tudjátok én azért mondom ezt, mert én voltam így ilyen vallásos, hogy elolvastam egy órát az igét, és akkor úgy, úgy keltem fel, hogy semmi üzenet nem volt. Mert tudjátok, az volt a lényeg az egész ideolvasásomnak, hogy egy órát igét amit nem fél órát, nem akarok hülyeséget mondani. De akár másokkal kapcsolatban is lehet így, hogy, hogy megpróbálunk erősek lenni, megpróbáljuk magunkat edzeni, és azt mondanak, hogy hú, akkor, akkor, akkor én ezt így és így csinálom, ilyen és ilyen technikát ö, ö, valósítok meg az életemben. Módszerben kezdek el bízni ez a vallás, az a vallás, ami tulajdonképpen Isten eszközeit akarja használni, de Isten nélkül, ami, ami lehetetlen. Tehát tulajdonképpen a vallásos ember az olyasmi, mint aki a nagyon rossz hasonlat, hogy mintha egy autót akarnál használni benzin nélkül, és akkor, akkor mindig nehéz, mert tolni kell, ugye? És nem érted, hogy, hogy gyalog neked sokkal könnyebb lenni, és az ott azon az 1,5 tonnás vacsak, és azt mindig tologatnod kell, mert hát erről szól az ige, de nem a, az ige azt mondja, hogy legyen ott, legyen ott a lényeg, legyen ott a lényeg, legyen ott Isten az eszközökben. Ő legyen az alapja, tőle általa és érte legyen minden. 11. vers. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Először is ez egy tudatos döntés. Nem azt mondja a pál, hogy figyeljetek, tudjátok, Isten rátok rakja majd ezeket így és így és így, ami egyébként részben igaz, mert Isten nagyon szívesen rakja ránk a fegyvereket és a védelmét és az erejét és formálja ki benne, de Isten mindig meghagyja nekünk azt, hogy, hogy te magad döntsd el, te magad tedd azt meg, hogy, hogy fölöltöd, te magad vedd el Istentől. Tehát Isten nem erőszakos, nem megtöm téged, mint a libát, hanem azt mondja, hogy tessék, itt van, és vedd ezt az ajándékot. És ami nagyon fontos, hogy nem, nem egyszerűen fegyverekről beszél, hanem Isten fegyvereiről beszél. A 12-es és 13-as versnél fogjuk látni, hogy, miért is, hogy ö, mi ellen, milyen fegyverrel lehet harcolni. Ugye hát test és vér ellen lehet a hagyományos, ö, megszokott fegyverekkel harcolni. Ugye éppen Gergelyeknél tegnap láttam azt a nagyon fantasztikus helikopter, hogy tele ilyen, izével, ilyen harci ö, lövöldözővel a repülő erőt, tehát hogy most már nagyon profi fegyverek vannak. Ugyanakkor sajnos az egyház történelemben is, ö, Megfigyelhető, hogy használtak az emberek teológiai nézetek vitatására elég komoly hadsereget, fegyvereket, kiegyenesített kaszákat és különböző mágiákat, meg egyebeket. Azt mondja, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverését, hogy megálhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ez egy nagyon jó dolog. Nem azt mondja, hogy hát tudjátok, az ördög támad, és azért vannak, vannak bizonyos fegyverek, és akkor tudod, üt téged, de nem fog annyira fájni, legyőz téged, de azért nem hasz meg teljesen. Vagy szó, nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy megállhassatok. Hogy győzelem. Veszteség, vagy veszítés, vagy győzelem. És azt mondja, hogy győzelemről beszél az igen Nem azt mondja, hogy, hogy figyeljetek, tudjátok az ördöget, bírjátok ki valahogy, mert nagyon nyomul. Tudok nektek adni egy kis segítséget, és akkor valahogy enyhébb lesz a dolog, hanem győzhettek az ördög fölött. Győzhettek az ördög fölött. És ha felmerül benned a kérdés, hogy jó, hát jó, jó de hát, Isten még nekem is győzelmet tud adni, akkor az a baj ezzel a kérdéssel, hogy azért kérdezed így, vagy azért kérdezem így magamtól, én sokszor magamat ezen kapom egyébként, mert magamra nézek, mert azt hiszem, hogy én tőlem függ a dolog. És akkor utána helyesen persze a kérdés így hangzik, hogy tud Isten győzelmet adni? Persze a kérdés, ez, ez a kérdés, meg bugyult a kérdés, mert hát, hogyan tudna győzelmet adni maga a teremtő, aki azok fölötti győzelmet adja meg nekem, akiket ő maga is teremtett. Tehát, de ez a, mégis ez a helyes kérdés, tud Isten győzelmet adni? Így van. Az ördög mesterkedéseivel szemben. <hih> az ördög az nem alszik, hogy ezt szokták mondani, illetve mesterkedik, azaz trükközik. Tehát nem, nem kiszámítható. Van, amikor nagyon sok ideig békén hagy, és akkor, akkor, akkor úgy, úgy érzed, hogy oké okay, minden, és akkor, és akkor egyszer csak rád támad. Én tipikusan akkor szoktam érezni ezt a dolgot munkahelyemen, hogy jönnek, és akkor így Elkezdődik egy kis stimuláció, kettő-három, jönnek valami hülye kérdéssel, elnézést a kifejezésért jönnek utána valami problémám, valamit már 54 ére elkövettek, pedig már 20 se kellett volna. És akkor így, így kumulálódik bennem, gyűlik bennem össze a sok probléma, és akkor utána jön valami, valami egészen más. Tehát van, egy, van, van, úgy, úgy a 13-as vers beszél arról, hogy a gonosz nap. Van, amikor az ördög így egyszerűen fogja magát és azt mondja, hogy na most akkor, oda lökökök neked, és most eddig békén hagytalak, mint a macska az egérrel, ugye akar játszani velünk. Tehát az, az, az ördög abszolút nem korrekt. Őnek egy célja van, embert gyilkolni, lerombolni, megakadályozni Isten munkáját. És hogyha úgy érzed, vagy úgy érzi valaki, hogy jó, jó, én nem foglalkozok se az ördöggel, se Istennel, úgymond semleges erőtérbe, képzeli magát, akkor ez egy nagyon nagy tévút, mert semleges erőtér nincsen. Hát a, mióta az ördög ellenállt Istennek, felfuvalkodott a sátán, és magával rántotta az embert is, azóta nincs semleges erőtér, azóta csak a halál és a pokol erőtere van, de Isten jött azért, hogy Jézus hogy lerombolja az ördög munkáját. És Jézus nem véletlenül mondja, hogy vagy velem, vagy ellenem. Tehát nincs semleges erőtér, nincs az, hogy Oké, okay, ezek, ezek a Isten meg az ördög így hagyjanak engem, és akkor... De még akár hívőként is mondhatod ezt. Ó, én nem megyek bele na, nagy erős küzdelmekbe, én olyan kis, úgy meghúzom magam a sarokba, és úgy nem, nem küzdök, nem harcolgatok, talán az ördög is békén hagy, nem, nincs sem reges erőtér. Tehát ez egyértelmű a Biblia alapján. 12. es vers mert a mi harcunk nem test és vérelen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hm. Én néztem ö, többször horrorfilmet. És ö, tudjátok, az egész horrorfilm addig volt érdekes, amíg, amíg, amíg nem lehetett látni azt, akitől De Tamit a másfél órás horrorfilmből egy órán keresztül... Ö, Történtek dolgok, elmozdultak tárgyak, ez, különböző dolgok történtek, és akkor, akkor tudod, hat már kezdettően feszültség elérni, na, akkor megjelent a folyószemű ilyen duracel hullat, tudod, akkor, na, jó tudom, már ez is megint film, meg, tudod, és valahogy így képzeli el a, a világa, a nem látható világ démonjait, így képzeli el a gonosz, jelenlétét, vagy ilyen foly, kötelezően szinte mindig folyik a szemem, És, és, és, és, és no, az ami nagyon jó, és ráadásul azért vicces, mert ugye itt arról beszélünk, hogy Isten fegyvereket ad, de nem olyan fegyvereket, amiket mi elszoktunk szoktunk képzelni fegyverként, hanem lelki fegyvereket, viszont ezek a nem tudom, ezeket a duracel hullákat, olyan horrorfilmekbe tipikusan mindig valami váról indíthatóval, vagy valami, vagy valami nem tudom, milyen nagyon jó felszerelt lézer irányzékos, akármilyen fegyverrel lehet leküzdeni, persze, tízszer annyi lövés le kell adni, és még akkor is még egyet mozdul, és akkor is még ki kell szaladni előle, és akkor ott marad a pincében nem tudom hol. De ugye, te így képzeli el a világ. Nem tudja elképzelni a világ, aki nem lelki módon gondolkodik, nem tudja elképzelni, illetve nem tudja megérteni, hogy, hogy a nem látható világ jelenségeit nem lehet leképezni, nem lehet leképezni ö, ilyen testi dolgokban, csak ilyen, ilyen szerencsétlen módon, és az, az hazugság. És az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ az, hogy áll össze. Hogy van így a látható világunk, és hogy ez csak egy része az egész világnak. Mert ö, ugye az igaz, hogy Isten világokat teremtett, tehát a látható és nem látható világot teremtette meg. És hogy mennyire a gondolkodásunkat az ö, irányítja, hogy amit látunk, Nagy-Szenken jártam egy héttel ezelőtt, és szeretnék egy kis augusztus 20-ai ünneprontással is előállni. Ott volt szétsényi nek a emlékezete, ugye Nagy-Szenken ki van állítva egy csomó, ilyen írását, csomó tárgyat, amit használt, meg egy nagyon sok ilyen makettasztal, tényleg látványos, hogy milyen gőzgépeket, milyen vízszabályozást, stb. stb. csináltak. És ezt őt nevezzük a legnagyobb magyarnak, Széchenyit. És érdekes történet, mert ugye ha azt nézzük, hogy Széchenyi az élete, életét úgy fejezte be, hogy megőrült, hát akinek tetszik, akinek nem, én azt gondolom, hogy valamilyen démoni befolyás alatt állt, Kapcsolata volt valamilyen szinten a szabadkőművességgel is, ő maga talán nem volt az, de ők ugye a szabadkőművességgel bizonyos mágiákkal is foglalkoztak, tudományosnak, szellemi vezetőknek nevezték magukat, de az egyház ellen, és volt ilyen mágikus dolgokat is csináltak. És volt egyik írásának ad meg a, a szemem, nem tudnám idézni, nem volt időm az interneten előkeresni, biztos meg lehet találni elektronikus formában, hogy, hogy a célja az, hogy a magyarságot felemelje azoknak a népeknek a sorába, akik, akik fölmennek az egekig, Tehát ö, olyan, olyan fantasztikus építményeket hoznak létre, olyan, olyan fejlett országot hoznak létre. És ez talán valahonnan már ismerős ez a storia a Bibliából, hanem máshonnan, mint Bável tornyáról és viszont miért nem talán dévai bírómátyás nevezzük a legnagyobb magyarnak. Ugye? Ki, ki dévai bírómátyás? Tudjátok, hogy kicsoda? Én csak, én csak azért hallottam róla, mert, mert éppen úgy keveredett az életem, hogy hallottam róla, nem mert ilyen művelt vagyok. Luther egyik tanítványa volt, aki elhozta Magyarországra a, az evangéliumot, és rengeteg ilyen protestáns gyülekezetet, nagyon sok üldöztetés érte őt, de a az, hogy Magyarországon vannak evangélikusok és vannak reformátusok, akik abban az időben Magyarországon az evangéliumi megújulást jelentették, ennek ő egy kulcsfigurája volt, Isten egy ilyen embere volt. Nem is ismerjük őt, nem is tudjuk, hogy kicsoda, ha ezt a nevet halljuk. Tehát mennyire a láthatók alapján ítélünk valakit mondjuk legnagyobb magyarnak. Erők és hatalmak. Ellen van küzdelmünk. Először is egy profi szervezet ö, ö, embergyilkos cég. Van vezetője, vannak kis főnökök, vannak melósok. A lényeg az, hogy, hogy embert öljenek. Nem úgy, ahogy mi elképzeljük, hanem úgy, ahogy ők tudják és hatékonyan tudják csinálni. Mire is gondolok? Egy városban, ha indul egy missziós munka, akkor mindig egy érdekes, mindig így, meg kapcsolatban felmerült bennem, hogy kik a városnak a vezetői. Nem a polgármesterre gondolok, meg nem a képviselőtestületre, kik azok a, a lelki hatalmasságok, akik, akik már a narkósokat, a maffiát itt szépen bábként mozgatják maguk előtt, mert ott vannak, és a sátán mesterkedik, és, és befészkeli magát ilyen helyekre, mint ahogy ugye. Uh, Nem sok helyen a is látjuk, hogy ugye ott is uh, befészkelte magát a sátán, és, és különböző emberei voltak ott, különböző uh, érdekek mentén uh, irányított embereket mágiával, különböző uh, érdekekkel. És uh, érdekes volt, hogy mettel éppen tapasztaltuk ezt, hogy kimentünk egy ilyen utcai... Uh, Hát nem, minek szoktuk ezt nevezni, Ilyen, hát kimentük így a városba énekelni, bizonyságot tenni, és egy lány elkezdett érdeklődni, és amikor úgy komolyra fordult a beszélgetés, nem hallhatta a srác, aki messze, messze ott már, eleve ott idegeskedett, hogy a, a csajával dumálnak, de amikor már komolyra fordult a dolgokat, sávú, akkor éppen akkor odajött. Tehát én hiszem azt, hogy az ördög munkálkodik, és, és próbál elszakítani embereket, Isten üzenetétől. És gondolom, ha egy kis időre láthatóvá válna az, hogy milyen angyalok, meg milyen démonok, meg stb. vannak Jobb, szerintem jobb, hogyha Isten nem mutatja meg nekünk ezt, és hogy milyen <gül> erők működnek. Szeretnék egy értelmezést tenni csak, azt, hogy mennyi magasságban vannak ezek a... Sötét erők. Ez nem azt jelenti, hogy mennyben vannak, hanem azt jelenti, hogy a nem látható világhoz tartoznak. Ugyanazok a jelenségek írhatók le. Most nagyon egyszerű módon azt fogalmazom meg, hogy a angyaloknak vannak különböző megnyilvánulásai, úgy a démonoknak is lehetnek. Tehát ez hasonló hasonló működnek, hiszen a démonok is bukott angyalok, de a nem látható világhoz tartoznak. Ez ezt jelenti, hogy mennyi magasság. Jó, nézzük a 13-as verset. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon és mindent leküzdve megállhassatok. Tehát ugye, mivel nem látható világhoz tartoznak, nem látható, nem érzékelhető világhoz tartoznak, nem is lehet ellenük olyan fegyverekkel küzdeni, amikkel a emberek, emberek ellen küzdenek sajnos. Olyanok lennénk, mint a armada ellen küzdő indiánok, akik ugye megpróbáltak az ágyuk és a páncélozott sereg ellen ilyen fa fegyverekkel küzdeni. De még, ez, még rosszabbak lennénk. Itt megint azt írja, hogy mindent leküzdve megállni. Ez azt jelenti, hogy lehetséges, lehetséges a győzelem. És nagyon is lehetséges a győzelem. Nagyon is Isten győzelmet ígér. És az tetszik ez a kifejezés, hogy mindent leküzd, mert Isten nem csap be minket, nem mondja azt, hogy figyelj, Csettintés mindig az egész. Nagyon sok gyülekezet akár le akarja egyszerűsíteni az ördög elleni harcot, Na most gyorsan megtagadom, most gyorsan mondok egy, egy ö, ö, ilyen jokerimát, és akkor le van küzdve. Nem. Ez azt mondja, hogy mindent leküzdve megállhassatok. Az azt jelenti, hogy sok esetben ez egy hosszú harc. Több napig, több évig akár ö, kinek mi a hosszú idő tartó harc, de Isten győzelmet ígér. És akkor Vegyetek fel az Isten fegyverzetét. És a fegyverekkel kapcsolatban én ö, úgy csoportosítottam, hogy három típust ö, látok. Egyrészt a védekező fegyverek, ugye a sisak, a páncél, ö, a pajzs, ezek mind védekező fegyverek, amit valamilyen módon mind megvédenek engem valami külső behatástól. Vannak a támadó fegyverek, ugye, ott van a, a kard, ott van a kard, az támadó fegyver. És ami még nagyon fontos, hogy vannak, hát fegyvereknek is, vagy eszközöknek is nevezhetjük, amik a mozgásomat biztosítják. Az egyik az öv. és a másik pedig a, a saru. A saruval tudok menni. Ugye mit ér a fegyverzetem? Mit ér az, hogyha megvan a, ö, minden fegyverzetem, de igazából mezit lábasoljuk és állandóan megszúrja a kő és csörög is rajtam a páncél, meg nincs bírok lépni, meg stb. De mit ér, ha nincs rajtam őv, ugye? Az akkori ruhák, és rögtön a 14-es verse, álljatok meg, tehát felövezve derekatokat az igazság szeretettel áttérnék, 14-es verse, az őv annak idején, a ruhák azok, ö, nem volt, nem volt ö, a kötés technológiát, nem ismerték. Az azt jelenti, hogy mi most a testhez álló, de rugalmas anyagokba járuk ők, akkor nem tudtak ilyet előállítani, és szövés technológiát ismérték, az ugye merev anyagot csinál, tehát kénytelenek voltak nagyobbra készíteni a ruhákat. De hogyha akartak valamit csinálni, akkor azt a ruhát ugye meg kellett kötni egy övvel, hogy ne akadjon el mindenbe. Persze, látszólag ez elsőre lecsökkenti a mozgásteredet az öv, de azért ugyanakkor ez csak az első benyomás, a többi majd meglátod, ha tényleg föl van övezve, tényleg el van kötve ez a ruha megfelelően, megfelelő helyen, akkor, akkor mégiscsak nagyobb a mozgást, ered mégsem akadsz el annyi mindenbe is. Sokat gondolkodtam arra, hogy miért az igazság szeretetnél beszél erről. És az igazsághoz ragaszkodni, Isten akaratához ragaszkodni, ez egy gyengedelmesség igazándiból. Nem a magam akaratát, nem azt teszem, amit csak, csak úgy elképzeltem, és vagy valaki mondott, és hú, de jó ötlet, és menjünk, és csináljuk, vagy, vagy nem azt teszem, amit, amiben bizonytalan vagyok, hogy tényleg ez így korrekt. Korrekt, nem korrekt ez a dolog, és hát és lehet, hogy nem is korrekt. Hát csináljuk, mert mindig így szoktuk. Az igazság szeretet az azt jelenti, hogy ragaszkodom ahhoz, ahogy Isten elképzelte a dolgokat ahogy elképzelte, hogy azt tegyem, és úgy tegyem. Ugyanis, hogyha letérek erről az útról, ez persze először azt mondott, ó, ez megkötés, ez rengeteg megkötéssel jár. Igen, bizonyos dolgokat ki kell zárni, bizonyos eszközöket ki kell zárnom a, a, a munkából. Mire is gondolok? Például, amikor valakivel valakit meg akarok győzni, mert látom, hogy, hogy, hogy mire lenne szükség az életébe, de elkezdek ilyen ilyen mondjuk egy ilyen pszichiátert játszani, vagy elkezdek ilyen lelki zsarnokként nyomást gyakorolni rá, az nem Istentől van. Az nem az igazság. Ragaszkodni akarok. Ha ragaszkodni akarok az igazság szeretethez, akkor lehet, hogy azt kell mondanom, hogy én ezt az embert nem akarom befolyásolni. Elmondom neki, imádkozom érte, és, és ez, ez egy őv, ez beszorít engem egy, egy korlát közé, de mégis ez, mégis ez Isten akarata, mégis Isten így akar munkálkodni. Mert mi történik akkor, amikor elkezdem azokat az eszközöket használni, nem kötöm meg a ruhámat, széles, azokat az eszközöket is, amik nem odavalók, akkor ő eszembe jutott egy tök jó hasonlat. Akadtatok ti már el kilincsben, ajtó kilincsben, mézben. Az milyen jó, igaz? Mézbe a szobába, és az ajtó... Az olyan írgalmatlan egy berendezés, hogy annak, annak nincs semmi. Az, abban nincs semmi kegyelem, hogy jó, van, ez a, mégis az én gazdáni ő vásárolt engem, elengedjük. Nem, az úgy megfog, és egyszerűen nadrág fogta meg, és úgy, hogy még hangja is volt az ajtókeretnek, szóval ez az, az kegyetlen volt. És higgyétek el, ugyanígy meg tudnak fogni minket azok a dolgok, amikor nem azt tesszük, amit Isten szeretne, vagy nem úgy tesszük. És uh, ugye sok keresztény panaszkodik, hogy amit teszek, és nem, nem mennek, elakadok mindig, uh, mindig, mindig leállok, vagy mindig, mindig megakadok, mert nem azt teszed, amit Isten Isten mondani akart neked. Vagy nem úgy teszed, nem úgy teszed, ahogy uh, Isten javasolja, Isten sugalja. És ez egy engedelmesség. Igen, azt mondom, hogy Uram, szeretnék. Szeretnék azok között a keretek között maradni, szeretném ezt az övet fölvenni, és abba a keretbe maradni, amit te adtál is. És, és ez egy nagy áldás, higgyétek el. Elsőre nem mindig tűnik annak, de hosszú évek tapasztalata az, hogy, hogy, hogy ez, ez a jó dolog. És nekem hosszú évek rossz tapasztalata is áll mögöttem. Bár még fiatalnak érzem magam, de talán már ezen túl vagyok, hogy sok rossz tapasztalattal is gazdag vagyok, ha így lehet mondani. Ugyanennek a versnek a második fele, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Jók, ezek a fegyverek ugye a, a, az igazság szeretettel és a megigazulással kezdődnek, az igazsággal kezdődnek. Mit is jelent a megigazulás szó? Szóval az azt jelenti, hogy Isten elfogad engem Jézus áldozata miatt szentnek, és ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy a megszentelődés is ide tartozik, hiszen ez Ugyanebből jön. Isten annak nyilvánít engem Jézus áldozatáért, de Isten elkezd benne munkálkodni. Elkezd benne munkálkodni, és elkezd engem már itt a földi életemben formálni a maga képére. És uh, ugyanígy, hogy tőle általa és érte van minden, ugye a Isten ad erőt. De... Tehát szeretné, mert nem, nem egy követ formál csupán, hanem gyermeket nevel. Szeretné, hogyha saját döntéseim alapján tanulnék, meg ö, szent lenni, és, és érteném meg az ő munkáját az én életemben, tapasztalnám meg az ő munkáját, és, és engedelmes szívvel így együtt munkálva Istennel a üdvösségemet, félelemmel azzal, hogy Isten bemaradjak mindig, ö, és ez kiformálja belőlem a szent embert, a saját képmását akarja kiformálni. Miért is páncél ez? Nagyon is az, mert ö, minél inkább kizárom a bűnt az életemből, minél inkább engedem, hogy Isten olyanná formáljon engem, hogy szent legyek, annál inkább, ö, annál inkább védelmem van az életemben. Annál inkább védelmen van az életemben. És... Ö, Persze egy ö, jó dolog jutott ez eszembe. Nyaralni voltunk két Hete. És ö, az egyik strandon a rögtön az első fél órában azzal kezdtem, hogy beleléptem egy darásba. Senki nem lépett még Darásba strandon, ugye? Téne? Igen, tényleg. <gül> <gül> és és ö, rájöttem arra, hogy, hogy utána, utána így mentem a strandon, tudjátok így. Mert utálok papusban akár menni, de, de azért így megyek. És rájöttem arra, hogy Isten ezt tök nekem teremtette. Ha úgy tetszik, akkor a férfiaknak teremtette. Mert ugye a mai fürdőruhák ismeretében, hogy kinéznek a nők, ugye? A darazsak azok tök. Az egy nagy Tanuljátok meg nagy értékelni a darazsakat. És én tudom, hogy nekem szükségem van erre. És ugye ez egy jó mondás, hogy a bűnt akkor kell abba hagyni, amikor még el se kezdted. Amikor bele sem mentél. Mert ugye én nekem ezért, nekem, de talán más férfiak ezt nem ennyire érzékenyek rá, de nekem tudatosan például nem is nézek a nőkre, főleg így nyáron. Tehát, mert akkor tudod, akkor már, oké, ránézek, okos okom, akkor különböző részeken, ugye, eh, ahogy szoktam viccesen mondani, ugye, fut fel a szem a meg stb. És. Eh, <gül> szóval. Eh, onnantól kezdve nem jó. és, és ez azt, azt írja a római levélben Isten, hogy, hogy a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez ezzel kezdődik. Tehát Igenis, Én azt gondolom, hogy ez egy a páncél is valamilyen szinten meg bekorlátozza az embert. Tudjátok? Tehát azért ezek nehezek is voltak meg, meg azért nem tudtál mondjuk így hajolni tőle, mert azért csak így tudtál, mert ugye csak a fejedet tudtam azért De azért védelmet adott a páncél. És Éppen ezért én, én is úgy gondolom azt, hogy úgy kell gondozni a testet, hogy ne ébredjenek bűnös kívánságokban, nem a kívánság az kísértésbe vész, bűnszülés szülés, Tehát, ha elkezdem a támadási felületet eh, hagyni magamon, akkor akkor eh, Isten, eh, ördög azon keresztül elkezd eh, beférkőzni, és így elkezd, eh, elkezd eh, különböző bűnöket kikéztetni bennem. És ugye a bűnnek a kárhoztatás, amikor azt látom, hogy jó, jó, biztos, hogy megtértem, meg biztos Isten elfogad, de hát az én egész életem az, az egy ilyen ocskavas, és, és nem ér semmit, mert, mert itt vannak a sok bűnök, veszteségek, ugye, mert a bűnök mindig veszteségekkel járnak nem szabad játszani a bűnnel. És én nekem ezt, ezt üzente Isten így a megigazulás párcéján keresztül, hogy, hogy Isten ezt akarja elvégezni bennem. És ez, ez, ez nem csak azért, mert Isten szereti a szépséget, azért is, de azért is, hogy megvédjen engem, azért is, hogy rám tegyen egy páncélt. És felmerül a kérdés persze, hogy és ez, és ez, ez így sikerülhet nekem? Ez így végbe mehet az én életemben? Szép cél, de nem lehetetlen az érez. És azt írja az ige, hogy nem az. És ez egy becsapás, hogyha azt gondolod magadról, hogy lehetetlen, mert magadról gondolod, hogy lehetetlen, neked, neked tényleg lehetetlen, de Istennek lehetséges. És azt mondja a egy János 5.18.21, Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem védkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrgizkedjetek a bálványoktól. Tehát nem hiú ábránd szenté válni. Nem hiú ábránd. Egyre kevesebb bűnnel euh, élni az életemet. Ez igenis lehetséges, mert Isten maga Isten formája. Egyet kérte, óvj magad a bűntől, óv ma, óvjam meg magam a bűntől. Nézzük a 15-ös verset. Közben bekészítettem ide egy pohár vizet. Felsorozva lábatokat a békesség evangélium a <coughs> hirdetésének készségével. Hát ez egy, a jövét szombat ez egy jó gyakorlat lesz, és így benneteket. Tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert azért is, mert Jani a pásztor mondta, és én hiszem azt, hogy gyülekezetet rajta keresztül vezeti Isten. De azért is, mert meg fogtok ebben erősödni. Miért is fegyver ez? <gül> Is, mi is a saru? A saru egyrészt mozgásteret biztosít nekem. Ugye sokkal könnyebb, sokkal több helyre el tudok menni, nem szúrja a lábam. Sokkal jobb mozogni, ha van valami védelem a lábamon. És a bizonyságtétel ilyen. Egyszer Matt tanította, a jelenések 12-11-ben áll ez az igen, legyőzték a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mint halálig, ugye itt az ördögről beszél, hogy legyőzték a, az ördököt ezzel, és a bizonyság tétélük igényével. És ez egy nagyon fontos dolog, mert egy katonán, egy korabeli katonát, ha elképzeltek, ha rajta voltak a fegyverek, de nem tudott mozogni, nem tudott elmenni valahova, akkor nem sokat ért igazándival az a fegyver. Nem sokat ért az a maximum, magát valahogy meg tudta védeni, de, de igazából nem tudott mozogni, mert a védelemhez is hozzátartozik, hogy el tudjon ugorni, hogy oda tudjon mozogni, ahova kell. És a bizonyságtétel is uh, ilyen indulás, az a készség, hogy indulás, az a készség, hogy megyek. És uh, tudjátok, ez jó dolog, mert uh, ha bizonyságot teszel, én megtapasztaltam magamon, hogy bizonyságot tettem, egy időben többet beszéltem Istenről, Embereknek, és könnyebben ment az, hogy csak embereket. Magyarul hát, csúnya szóval mondva, hogy lendületben voltam, tudjátok. Gyakoroltam, hogy kell ebbe a saruba járni. És egyre egy, egy, egy, könnyebben já, ment ez a járás. És, és megint imádkozom magamért, hogy Isten újból nyissa ki nekem ezt, hogy, hogy legyek, legyek az első... Szavakon nehéz túl esni, és utána Isten megerősít, mert ez is olyan dolog, hogy ez a fegyver is tőle, általa és érte van. Megint nem az én ügyességemre van szükség. És ez nagyon jó dolog. Szerintem ez a szombati dolog ez jó lesz, mert gyakoroljuk a bizonyságtételt. Nem tudunk beszélni, nem vagyunk szép emberek. Talán néha még kicsit büdösek is vagyunk, de mégis Isten minket akar használni, mert Isten szép, Istennek jó illata van. És Isten tud beszélni, Isten jelen tud lenni, és bizonyságot tud tenni. És csak rajtunk keresztül akarja. Isten ilyen ilyen vicces, igaz? Én rajtunk keresztül akar bizonyságot tenni. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyek kioldhatják a gonosznak minden tüzes nyílát. Hit pajzs és a tüzes nyíl. Megmondja, hogy mivel támad a sátán, és megírja, hogy milyen fegyver, milyen védekező eszköz. Jó. Rá. Mi is a tüzes nyíl? Nem Nemrégen voltunk kőszegen, ahol egy csatajelenetet mutattak be. Nagyon profi volt, tehát ilyet még nem láttam. És a tüzes nyíl arra jó, hogy kimozdítsa az embereket arról a helyről, ahol ott kéne lenniük. Ugye a tüzesnyílat a tipikusan gyújtásra használták. Belőtték a várba, vagy az erődbe, vagy nem tudom mi, házba, vagy akármire, és akkor ott tűz lett, és akkor tudod, gyorsan kiszaladtak onnan. Erre volt jó a tüzes nyíl. És a sátán is... Azért zúdítja rá a tüzes nyilait, hogy kimozdítson a helyemről, ne ott legyek, ahol lennem kellene. Mi is ez? Valamilyen megpróbáltatás vagy nagyon vonzó dolog lehet tüzes nyíl. Lényeg az, hogy elmenjek onnan. Volt már olyan hitnek indult ember, akivel találkoztam, akit az elvitt Istentől, hogy valami nagy kísértés volt. még is lehetnek a kísértések? Egyrészt lehet megpróbáltatás. Ennek az embernek megpróbáltatás volt az életébe. Elindult, szép volt minden, boldog volt, de aztán azt látta, hogy hát, bizonyos problémák nem szűnnek, meg bizonyos, bizonyos dolgok még erősebbek lettek, még több támadás jön. Jobb volt nekem az előtt, és valahogy azt mondta, hagyjuk ezt az egészet, és elment. De láttam, találkoztam már olyannal is, aki, aki elindult a hitben, járt gyülekezetbe, és aztán utána, hú, valami nagyon vonzó dolog, fizikailag is más helyre vitte őt is, és lelkileg is teljesen más helyre vitte őt. Ez tüzes nyíl, ez tüzes nyíl. És mit is jelent a pajzs? Ez egy olyan pajzs, amit te tudsz mozgatni. Ez kivételesen egy olyan ö, védekező fegyver, amit mégis tudsz oda tenni, ahol, ahol jön a tüzes nyíl. Ugye, kivoldhatjátok a tüzes nyílát. Tehát a tüzes nyíl röppájához teszed, és akkor az azt ö, ö, kioltod. Jön felép, pán, lepattan a tízes nyíl egy ilyen pajzsról. Ez azt jelenti, hogy felismerni azt, hogy ha valami nagyon kemény megpróbáltatás van az életemben, vagy valami nagyon vonzó dolog van az életemben, akkor az azért van, mert valaki az ő tízes nyilaival ki akar engem mozdítani a helyemről. Megbubálom nektek így, hogy mikor küszegen jártunk, akkor volt egy cukorfalat kisváros, tényleg valaki járt küszegen, és úgy megfordult a fene, de jó lenne kőszegre költözni. És akkor tudod, így Isten valahogy azt mondta, hogy, és ott a helyed. És akkor valahogy tudod, akkor hú, igen. Tehát akkor, akkor így Isten ebbe vitt engem, hogy jó, persze, miről is beszélek, meg mit akarok én. De felismerni, hogy itt megpróbáltatás, hogy valaki ki akar mozdítani a helyemről, és ellene állni ennek a dolognak, ez egy tudatos dolog. De a legfontosabb dolog, hogy ilyenkor Isten elé vinni a dolgot. Uram, ez van, és, és érzem, hogy elvisz tőled. Vagy, vagy uram, most, most egy olyan dolog, egy nagyon kívánatos dolog előtt vagyok, uram, tőled van, és, és eléd viszem. És higgyétek el, Isten, Isten, aki megalázza magát Isten előtt, azt, Isten föl fogja magasztalni, és Isten megerősít, felépít, és visszaállít a helyedre. Megtanít téged ezzel a pajzsal bánni, lepattan a tüzes nyíl és megerősít azon a helyen. De nagyon fontos, hogy keressük, nagyon fontos, hogy keressük Istent. 17. vers. már tényleg nem lesz sok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. A legérzékenyebb testrészünk a fej. Szokás mondani világiaknál, ugye, hogy minden a fejben dől el, és ez valami igazság van is benne, mert ugyanis a üdvbizonyosság, üdvösség sisakja. Ez azt jelenti, hogy hogy nekem üdvösségem van, és tudom azt, hogy üdvösségem van, és tudom azt, hogy mi az, ami az üdvösséggel jár együtt. Tehát, hogy Isten megajándékozott engem, aki a tulajdonfiának nem kedvezett, az hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Tehát tudjuk azt, hogy örök életünk van, tudjuk azt, hogy Isten, Isten jókedve, Isten szeretete, Isten békéje van rajtunk és velünk és megint csak hogy térjek vissza oda, hogyha Én nekem ö, volt a gondjaim ö, az üdvizonyossággal kapcsolatban, amikor ö, megtértem utána azért, mert nem mondták el igazándiból, hogy nekem üdvösségem van, aztán amikor elmondták, akkor már tudtam, és volt, volt egy olyan dolog, amikor voltam engedetlen Isten felé, és akkor gondom volt az és bűnök voltak az életemben, és akkor, akkor nem tudtam elképzelni azt, hogy nekem üdvösségem van. Nem tudtam ezt elképzelni, hogy Jézus visszajönne most, akkor, akkor azt mondaná, hogy gyere, állj a jobbomra. És ez megint a, a engedelmességben, megint Istenre vezet vissza az igely tőle, hátra és érte van minden, hogy Istenhez, ha visszamegyek és, és, és engedelmes szívvel odadom magam neki, és keresem az ő igazságát, az olvasom, imádkozom, harmonikus kapcsolatom alakul ki Istennel, akkor, akkor megértem, hogy milyen Isten, megértem, hogy mit tett értem Isten, és egyre inkább el se tudom képzelni, hogy, hogy ne lenne üdvösségem, hogy ne a jobbjára állítaná, és ne átölelne. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valakinek itt, akik itt ültek, olyan problémája van, hogy, hogy nincs, nem vagy biztos az üdvösségedben, akkor nagyon, nagyon mondom, és nagyon bátorítalak, és talán azt mondom, hogy tedd, hogy oda Janival megbeszélni ezt a dolgot, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy erről szó essen, ha nem vagy biztos az üdvösségedben. Ez sisak, a legfontosabb testrészedet védi. És a lélek karját, amely az Isten beszéde. Hát itt ö, érdekes üzenetet kaptam Istentől, mert azt mondta nekem, hogy jó, mivel küzdesz? Kézzel akarsz sebet vágni, vagy karral akarsz sebet vágni? És a kard arra való, hogy sebet lehessen vágni. Ugye kétélű karnak is nevezi ö, a jelenések könyve Isteni igéjét. Hogyha valakinek bizonyságot biz, teszek, akkor józanész érveivel próbálom őt meggyőzni, vagy, vagy az igével. Ugye bizonyos embereknél, ha bizonyságot teszem, biztos, hogy tíz emberből háromnál előkerülnek a kényes kérdések, Jézus fogantatása, evolúció, tehát ilyen, ilyen dolgok. Tehát és lehet, lehet agyalni, lehet spekulálni, lehet észre érvelni, de talán sokszor jó elővenni egy igét, mert én hiszem azt, hogy Isten igéje önmagában fölkent, Isten igéje önmagában Működő, élő és ható, és képes oda elhatolni olyan mélységbe, ahova a józanész érvei, a egyszerű emberi próbálkozások nem tudnak elhatolni. És jó az, amikor, ha valakivel vitázok, akkor bennem vannak az igék, fejemben vannak az igék. itt is mondott? Jézus János mondta a Szentlélekről, hogy eszedbe, eszetekbe fogja juttatni, ez egy ígéret a Szentlélekkel kapcsolatban, eszetekbe juttatja. És tényleg nagyon sokszor van úgy, hogy én a rengeteg mindent elfelejtek, de sokszor van, amikor igék eszembe jutnak, és tudom, hogy nekem a memóriám rendkívül bacak. Tehát én nagyon rossz memóriám van. De bejön egy ember, és bejön fél év múlva, ugyanúgy bemutatkozok neki, aki azt mondja, már találkoztunk, nekem nagyon rossz a memóriám, viszont sokszor megtapasztalom, hogy igék beugranak, mert Isten munkája és eszünkbe jutatja az igét. Persze nagyon fontos, hogy egyszer legalább találkozzunk az igével, Tehát olvassuk az igét, És még fontosabb, hogy akár ne is egyszer, hanem sokszor találkozzunk. És a végére értünk, remélem nem voltam nagyon hosszú, minden imádságotokban és könnyérkésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. És hogyha visszalapozok, az első oldalra. hogy amikor a tízes vers azt mondja, hogy, ő, hogy a, végül pedig erősödjetek meg az Urban és az ő hatalmas erejében. 18-as versel összeolvasom, még egyszer összeolvasom, végül pedig erősödjetek meg az Urban és az ő hatalmas erejében, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Ez a kerete az egésznek. Ebben a keretben van benne, vannak benne a fegyverek. Ebben a keretben vannak benne a fegyverek. Erősödjetek meg az Úrban úgy, hogy keresitek őt. Ez a 18-as vers. Imádkozzatok. A lélekben való imádság az. nem azt jelenti, hogy most Uram, add ezt, és Uram, elmondom neked, ilyen gondjai vannak, és akkor még szeretnék egy ezt, és adj Uram egy új gyülekezetére, ez is nagyon fontos. Ezt is mondja Isten, hogy kérjük, de a lélekben való imádság az az Isten keresése. Mi a te akaratod udran? Hol a te orcád? Mi a te üzeneted? Keresni Istent. És, Tulajdonképpen az a lélek által imádság az, amikor magától, Istentől, az alaptól vesszük el mindazt az áldást, ami, amit akar adni. Lélek által imádságban értjük meg, és keressük Istent. Meghallom az ő üzenetét. Hallotta Isten üzenetét? Mit üzen neked, Isten? Elmentél imádkozni, imádkoztál, üzen neked valamit, Isten? Mit üzen ma Isten neked? És ez nagyon jó keresni Istent, meg akar erősíteni. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy tényleg te, te tőled, te általad, és te rád nézve, te érted van minden, Uram. És Uram, szeretnénk csak közelebb kerülni hozzád. Uram, köszönjük, hogy te adsz nekünk különböző fegyvereket, hogy megállhassunk, de mindez a fegyver, Uram, te benned van, te tőled van, nem a miénk. Köszönjük, Uram, hogy Te annyi mindennel megajándékozol minket, és nem a mi ügyességünkön van a győzelem, nem azért van az általad győzelem, hanem Te általad van a győzelem. És köszönjük, Uram, hogy Te győzelmet tudsz nekünk adni, Uram, és ha így félelem van bennünk, Uram, Eléd vihetjük, hogyha bizonytalanság van bennünk bármivel kapcsolatban, akkor eléd vihetjük, Uram, Köszönjük, hogy Te téged a legapróbb kérdéseink, legapróbb problémáink is érdekelnek, a bizonytalanságaink. Eléd nem kell úgy állnunk, hogy biztosak vagyunk valamiben, és csak kérünk téged, hogy teljesítsd be, hanem állhatunk eléd ugyanam, hogy bizonytalan gyengék vagyunk, hogy össze vagyunk kuszálódva, nem látunk tisztán. Köszönjük Uram, hogy minden általad van, és Te ezért meg is tudsz adni nekünk mindent. Köszönjük Uram, ha megalázzuk magad, magunkat előtted, akkor Te felmagasztalsz, akkor Te be tudsz tölteni, Te fel tudsz építeni, meg tudsz erősíteni, és, és euh, harcképes se tudsz tenni. És Ön dolgokat tudsz bennünk elvégezni, amiket magunk se gondoltunk volna, mert Te magad végzed, akkor tudsz elvinni, Evangéliumot más helyekre, emberek felé megnyitni, olyan dolgokat elvégezni, Uram, amik, amik csodálatosak a Te munkáid. Uram kélek, hadd, hogy így bennem maradhassunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.